«Не вистачало тільки, щоб ти накручувала мене проти Миколи», а врешті промовив, намагаючись розібратись у своїх почуттях і переживаннях. «Я думав, що ми не про це будемо говорити. Врешті він мене врятував, і вже не раз. Юрчику, ми з тобою в халепі. Ти що, не розумієш? Та яка халепа? Все давно минуло. Іронічно посміхнувся Юрко. Ніщо не минулося. На жаль. Ніщо, розумієш? Усе тільки починається. Що починається? Ой, починається. Щось таке, про що мені страшно і подумати. Мене тіпає, коли про це думаю. Вигукнула Юля і зірвалася на ноги. «Не дивись на мене такими наївними очима, Юрку! Ти розумний хлопець! Я, я не вірю, що ти просто клеїш вар'ята, що ти не помічаєш усього цього!» Вона таки добряче розумілася на його потаємних струнах. Юркові навіть стало приємно від цього. Однак лише на мить. Зараз Юлька ніби читала якусь невидиму стенограму його власних тривог, котрі тепер стали щохвилинними супутниками і не давали йому спочинку. Я тільки на секунду заглянула йому в очі. Там, коли Микола сказав тобі, щоб я, ну, щоб я мовчала. Боже, я в тих очах побачила, що ти там побачила. Смерть. Юлю. Ну ми ж не в театрі. Вона кинулася до дверей, але відразу ж і повернулася, ніби не знаючи, куди подітися в цій кімнаті. А він, Юрко, не міг повірити, що кохана озвучує щось надзвичайно знайоме, що вона промовляє зараз ті слова, які він уже чув, чув а від того дивного голосу, котрий озивається у власному серці. У ті хвилини, коли душа розривається від сумнівів. Адже ж та, Микола тоді глянув у вічі не тільки Юльці. Він і Юркові, наче кинджалом у груди. Наче це була чужа людина. Наче від зимної ворожості, що зависла тоді в кімнаті, Залежало щось, ніби залежало жити чи вмерти. І де вони взялися, ці чорні сумніви, між ними двома братами? Бо хоч би як там було, а Юрко вважав, що життя не може так розламувати їх, так ділити те, що було спільним. І заради чого? Тільки тому, що в них різні батьки, тільки заради цієї безглуздої історії зі скринькою, напакованою золотими брязкальцями. Маячня, цілковита маячня. Хотілося махнути рукою, плюнути на те миколи на розслідування. Ну, врешті ж, хіба на ньому світ зав'язаний? «Я вчора говорила з батьками», – озвалася дівчина. «Коли вони почули...» «Хто такий твій Микола? Навіщо ти розказала?» «Коли я чогось не розумію, я раджуся. Раджуся з людьми, яким довіряю. Ми з тобою молоді багато чого не розуміємо, а зло старе як світ. Юлю, як ти посміла? Що ти робиш?» «Що я роблю? Я намагаюся нас порятувати». Від чого? А знаєш, що сказали мені батьки? Вони сказали, дитино, втікай від них. Біжи від них на терен очима. Поки не пізно все кинь і утікай, бо то страшні люди. Коли вони приходять до тебе, все, ти не жилець, то і від мене втікатимеш? Юрку, Тепер він урешті помітив, що з очею дівчини котяться сльози. Юрку, він утягне тебе в цю історію, вже втягнув. Десь у світі, в нормальному світі вас би уже судили. За що? За те, що ви робите з людьми? Тільки того, що я почула, вже досить. Він душив якусь бабу. «Ти бив когось! Як тобі не соромно?» Юрко обняв кохану дівчину за плечі. Вони дрібно тремтіли. Однак Юлька вже майже не плакала. Обличчя залите слізьми світилося замість розпачу якоюсь дивовижною розсудливістю. Дівчина звела до Юрка очі і попросила, «Розкажи мені все, як є». Розкажи, я ж тобі не ворог. Ми все обміркуємо і будемо знати, що робити далі. Ось побачиш».